сам починаю розбиратися оно соломія сказала що пашковський уже скинув свої кирзові сапоги на і що це урон для всієї літератури бо він почне писати вже не про них і тому в літературі глибокої новизни ще не сталося бо часів котляревського ще нової енеїди ще ніхто не видумав Хоч в кирзяках, хоч без них. І тому ця література, тут я на бамашки собі записав, конфесіонально інтроспективна. Це як титусю. Що підскочила пта, якби не боялася зачепити тут якогось текер. і сіла, бо знала, як любить Петко вкручувати такі слівця які не зрозумілі, аби лише їй не приліпив такого одного з них назавжди. Тому Тося й явила цілковиту байдужість, а натомість поклала руку Петрові на коліна. «Розінтелігенчення літератури», – переможно читав далі з папірця той. «Це там у них якийсь чувак сказав про гончаря, і йому за це не дали Шевченківську премію» і правильно не дали, бо гончаря не трож. Тося гончара знала, бо тоді ж була війна, і в людей вже нічого не було, а лише краса вірності. Вона пригадала свої ще шкільні твори про це, але Петя не дав. Потім підняли вони одного американця. Той сказав страшну річ, що союз писателів – Уже перестав бути Міністерством літератури, бо кабінет ремарука набагато менший, аніж туалет у якогось би нового руського і правильно сказав, подавно вже пора позменшувати цим гадам туалети. Тусь не втрималася і озернулася тіснотою будки. Добре, що це не туалет, і не кабінет і вона посунула долоньку вище з надією, що скоро Петько вибалакається. Тоді виліз один їх писатель і заявив, що українська література ще давно робила такі тіпи її, яких ніде, окрім неї, не було. Але його перебив тут один такий нервений, і вони щепилися, доки хтось Нірвиного не обізвав провокатором, чи то він сам себе обізвав, неважно, бо то в них шутки такі. Тут, тосю, вокруг літератури, такого цікавого много, що вона сама вже по собі і неінтересна, така, як то, що про неї думають. А ти не боїшся? Тося на мить одняла руку, що вони обідяться на тебе що ти їх пишеш на магнітофона. І щось тобі за це зделають. Хто, — риготнув Петро, — оці балакуни. Та що вони можуть мені зделати? Так вони мені повинні благодарить, що я хоч на пленки їх фіксую. Може щось одних та й останеться благодаря мені. Це коли пишеш, яких барих, то тоді опасно. Як упізнають, то можуть плюнку спалити і балду отбити, як доберуться, бо ти там у них щось почув. До такого, правда, ще ні разу не доходило, а ці, те, вони мухи не обідять, вони навіть між собою погрестися, як слід, не можуть, бо вони бояться. Їхню літературу вже зліквідірували, а розговори про неї ще ні. Тося знала, що Петро хоробрий, і знала, що він любить, коли йому про це нагадують. А що ж іще ще треба? От лише оці балачки, хоча з іншого боку, скільки їх таких мужичків, що ти з них і слова не витягнеш. Або ці, ще гірші, які лише про футбол та про футбол, хоч бери й сама в тренери записуйся то якщо розібратися, їй з Петром повезло, що вони працюють в одній організації, яка, слава Богу, має такі тихі закапелочки, де й під час робочого дня можна нормально побалакати. Воно глянь, а вже й зміна кінчилася, вже й час додому йти. Зручно. І вона посунула долоньку вище, але Петро не відчув. Тоді виступив Кулик, якого вже вигнали з газети. Ти знаєш, що він казав? Що наша література тоді вийде на мировий уровень, лише коли вона відмовиться від самої себе. Тобто, як він.